Я вже напружився, готуючись до стрибка на ганок. Та тут нападник повернувся в мій бік, і я побачив його обличчя.